Det tog över ett år för det SD-hatande av socialdemokraterna och LO heltidsavlönade kommunistiska Twitter-kollektivet inte rasist män att uppmärksamma Granskningssverige. Sverige. När man väl gjorde det försökte man utnämna Granskningssverige Sverige till en citat rasideologisk och homofob propagandakanal. Vi som känner socialdemokraternas historia och metoder känner igen oss. Vi vet att om man ärligt står upp för demokrati och för svenska folkets rätt att ställa frågor till kommunister så är man per automatik rasist. Logiken är att alla som vågar ifrågasätta kommunism och kulturmarxism är rasister. Därmed förblir också många svenska tysta. Expos Jonathan Lehman hyllade inte rasistmän och twittrade att i Sverige var rasister. Ja, hej Jonathan. Det här är Johan Andersson från Granskningssverige. Sverige för det tystade svenska folkets röst och socialdemokraterna, kommunisterna och kulturmarxisterna klarar inte av att svara på frågor från svenska folket. Expo är en organisation som startades av trotskistkommunisten Stig Larsson och den extremt Våldsam är brottslingen Tobias Hubernett. Före detta medarbetaren Anna-Lena har vittnat om hur Expo samarbetar med våldsamma grupper som av SEPO anses vara det största hotet mot den svenska demokratin. Samtidigt är Expo Socialdemokraternas underrättelsetjänst i kampen mot alla oppositionspartier. Var det bara otur för Expos Jonathan Leman att telefonsamtalet bröts? Vi ringer igen. Du har kommit till Jonathan Leman som inte kan ta emot ditt samtal. Lämna gärna ett meddelande efter tonen. Ja, hej Jonathan. Det var Johan Andersson här från Gränsen i Sverige. Jag antar att samtalet bröts där. Det blev väl något problem med linjen antar jag. Jag tänkte bara fråga dig: Du skriver att kanske i Sverige är en rasistisk YouTube-kanal. Du får gärna förklara för mig och svara på frågan vilken ras som kan utsättas för rasism om det inte finns några raser. Du kan höra av dig på Twitter eller på det här telefonummet även Expos överbetalde vice VD Alexander Bengtson som åker land och rike runt och för dyra pengar föreläser om rasism för skattebetalarnas pengar påstår på Twitter att granskning Sverige är homofoba och rasideologiska bara för att vi ställer några frågor. Vi ringer och ber honom förtydliga vad han menar. Ja, det är det Ja, hej Alexander Bengtson. Det här är Johan Andersson på Granskning Sverige. Vä vänta lite, eh, vem sa det det Johan Andersson från Gransknings Sverige. Aha, aha, nej jag har ingen lust att prata med dig. Hej. Hej då. Inte heller han vill svara på några frågor. För detta maoisten Robert Achberg, som sitter i Expos styrelse åker i sitt program Trolljägarna hem till sådana som Gransknings Sverige- Granskningsverket kan visa alla er som sitter och fruktar hembesök från Robert Aschberg eller någon annan kommunist– –att egentligen är de själva som inte klarar av att svara på frågor. Köp en kamera. Ha några frågor i beredskap om hur Robert Aschbergs farfar har kommit över sina pengar. Eller om varför judarna kallas för folk när inte svenska folket finns. Den filmen skulle gå viral på internet– och det vet Robert Ashberg och Expo om. Vi prövar ändå att nå Expos VD för en kommentar. Hej, ändå kommer till Daniel Paul på Expo. Jag kan tyvärr inte svara just nu. Skicka ett SMS eller lämna meddelande efter uttalet så får jag med sig det kanske. Alla ni svenska som suttit och hukat er för detta kulturmarxistiska tryck, ta fram era diktafoner, telefoner och kameror. Var inte rädda för att fråga och dokumentera. Fråga och låt kommunisterna, kulturmarxisterna och socialdemokraterna svara. För en ideologi och en rörelse som bara kan överleva i ett genominfiltrerat, diktaturliknande medielandskap har vanliga ifrågasättande människor som sin största fiende.